Ecské tárnít. Nahó! Nem fél a sötétben. Haj máci, pítér, Nem tart az oroszlántól. De sárikának hiába beffel. Nem ied meg az árnyékától. Nem Néztek fogom magam Zokon bennén Én csak boltba járok, sajnos kocmában van Nem, nem. Kejfel Jancsi Elég Mijal a Jánossal A Spirit FM 87.6-on És az interneten Mit kínlódik már itt? Jó reggelt, ma a 2020. június 19-e van Péntek a mai nappal együtt 11 kejfejancsi van még ebben a fél évben, ami persze nem igaz, mert áthúzódik valamelyest júliusra, de csak néhány nap erejéig. Aztán legközelebb valahol augusztus legvégén vagy szeptember legelején ahhoz meg kell nézni a naptárt, minden esetre valahol nem az, nem az augusztus huszadikai hétvége után, hanem egy héttel rákezd, ha minden igaz a kejfejancsi, de hát hol van az még minden nap kell minden nap kell fejecsön azért az Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de a Freud már működik. Ha nem ez az utolsó, akkor legközelebb hétfőn találkozunk, de a mai nap még teljes egészében előttünk áll, ami nagyjából 9 óráig terjed leszámítva azt a csodát, hanem hirtelen fél kilenc után megrohamoznának, mármint amikor Horvát Csabával befejezem a beszélgetést, fél nyolctól Navracsis Tiborral beszélgetek, most pedig teljes mértékben az önöké vagyok, egészen fél nyolc igaz, tizennyolc perc, nem kevés. 061877-0877, akik nézik a tévét, azok látják írva a számokat, akik nete hallgatnak, vagy a rádión keresztül ezen a Bicebóca frekvencián, azoknak pedig elárultam, hogy 061877-877. Ez működ, ez működ, ami az időjárást illeti, most éppen borús az ég, de éppen nem esik, de aztán lehet, hogy borús lesz az ég, és esni fog, és lehet egy olyan pillanat, amikor sütni fog, és mármint a nap, és esni fog, és lesz egy olyan pillanat, amikor sütni fog a nap, és nem fog esni. Jó reggelt kívánok! Mondom, jó reggelt! Alo. Jó reggelt! Jó reggelt, Hontyéva vagyok. Hiala János vagyok. Üdvözlöm János. Én szoktam nézni, mivel korán kellő vannak no, a műsorom itt. Azt tudjuk, hogy Ilyen. ön még nem beszél folyamatosan? Kicsikét szorva. Hát talán, talán el kéne zárni valamelyik készülőket, és a telefonba a, kéne. El kéne zárni a cv-t, már is elzártam. Vagy ha De nagy a lakás, akkor el kell menni egy másik helyiségbe. Igen, figyelek? Ja, hát ezt nem félek. Na, csak visszatérve az egyik nap volt a biciklisekről a, a téma, és nekem gondot okoz, hogy arra nem figyelnek, hogy vannak idősek is, akik nem biztos, hogy Budapesten biciklisnek. Én ezt például én nekem egy olyan betegségem van, hogy egyensúlyvesztés van, és nem tudok biciklizni. Na most ilyenkor mit csinálok? Vagy közlekedek, vagy autóval ülök. És ö, akivel beszélgetett, nem tudom ki volt, de eléggé nagyon bicikli volt, és tényleg nem lehet menni a Nacskörúton, és ha még ott ö, jobban az egész városbe biciklizik, gondoljatok, Jönnek arra, hogy vannak idősebbek, és... Nem biztos, hogy mindenki tud biciklizni. Ebben teljesen igaza van, de jelen pillanatban valójában az a kérdés, hogy a koronavírus járvány után a bicikliseknek az a támadása a szó legjobb értelmében, ami itt most a térfoglalást illeti, az minden vonatkozásban negatív-e, és ezt jelen pillanatban nem tudom eldönteni. Önnek senki sem mondta azt, hogy szálljon biciklire, önnek azt üzenték, hogy legyen türelmesebb, induljon hamarabb, és majd oda fog érni a céljához, mert egyébként az egy sáv, ami jelenleg rendelkezésre áll a kettő. Helyett, az egy lassabb közlekedést eredményez. Mindaz a többi, amit elmond, az nem tartozik a témához. Az a kérdés, hogy önnek van-e ilyen türelme, az a kérdés, hogy ő egyébként belátja-e azt, hogy a biciklisták is teret foglalhatnak, vagy ön eldöntötte, hogy nem, és akkor ez a történet el van döntve, de az, hogy önnek egyensúlyvesztési problémái vannak, abban én csak azt tudom mondani, hogy ezt őszintén sajnálom, de a témához szorosan egy tízes skálán csak kettesre tartozik, nem arról van szó, hogy ön ki van tiltva az utakról. Én ezt megértem. Én elfogadom egyébként a biciklis lobbiknak. Akkor mi a probléma? Tehát az a probléma, hogyha végig megy az úton, én korán fogtam menni. A korán az azt jelenti, hogy fél-hat megyek végig, mondjuk a Bartók Béla úton. Ott ugye a biciklissáv el van különítve. Igen. A biciklissávot reggel ugyanabban az időben a Rossz van. E, bocsánat Mondja nyugodtan, így, az, hogy, az emberek így beszélnek, igen Igen, ők áruszállítanak, tehát ez tudom pontosan A biciklis sávot lefoglalják A biciklis az az egy darab, ami korán reggel Ugye, korán reggel, ön ezt kérdezte, hogy menjek korán reggel Nem, én ilyet korán... egyáltalán nem mondtam a Azt, hogy ön menjen korán reggel, azt mondtam, hogy induljon el korábban Nem lettem hirtelen bicikli barát, csak arra gondoltam, hogy van-e bennünk kellő türelem különböző változások eltűrésére. Én tegnap ott álltam a dugóba, lassan haladtam miközben, ugye mindig úgy van, hogy egy irányba lehet menni, a másikba nem. Tegnap éppen Buda felé nem lehetett menni, Pest felől vagy Buda felől meg folyamatos volt a közlekedés. Én nem akarom meglincselni a biciklistákat. Lehet, hogy tegnap még úgy tűnt, de ma más lábbal keltem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Bazsó Élva vagyok. Jó reggelt! Lehet, hogy ma nem illik a mondandóm a műsor. Mondja, ne szabadkozzon! de tegnapi adást szeretném megköszönni. Nagyon katartikus volt az én számomra. Az első, amit ön mondott, aztán a Tamás Gáspár Miklós is. Így szembesülni a magyar valósággal nem valami jó és megrázó. Ezt teljes mértékben megértem, és nem a maga nemében nem nem nem nem örülök is annak, amit mond a műsor szempontjából, mert egyébként őszintén sajnálom az apropótában, amikor Tegnap Karácsony Gergely azt mondta, hogy ő jól bírja a gyepálást, akkor egész egyszerűen azzal néztem szembe vagy szemben, hogy ön és én nagyobb érzékenységet mutatunk bizonyos témák iránt, mint maga az érintett, aki adott pillanatban felháborodik, aztán politikussá válva egészen másféleképpen viselkedik, mint ön meg én, és azon gondolkodtam, hogy ez jól van-e így, és rájöttem arra, hogy kurva jó, pardon, még nem mondtam az, hogy a műsor 14 ilyen nem való, és felette is csak igen korlátozott mértékben, tehát nagyon jó, hogy sem ön, sem én nem vagyunk politikusok. Az, hogy Karácsony Gergely politikus, hogy az jó-e vagy sem, azt még nem tudtam eldönteni, inkább jó, mint rossz, de hogy nem vagyok politikus, az nagyon jó. Tehát, hogy a politikus egyébként olyat bír, amit nem kéne, hogy a politikus olyanokkal nem szolidáris, amikkel vagy akikkel szolidárisnak kéne lenni, az azt jelenti, hogy elvesztette emberi jellegét, ahogy a közpénz elveszti e, a közpénz jellegét, és ez nincs jól. Pusszantom minden Karácsony Gergét, de mindenkit, önöket is. Aki nem tart rá igét, azokat nem pusszantom. Horváth Péternek üzenem, hogy meg lett említve a klubrádió 7 óra előtti szakaszámban, mint központi Churchill mosót. Egyszer öntötték, vörös festékkel a Churchill szobrot, és kiment Horváth Péter, is lemosta, mintán valaki arra paraszkodott, hogy ez nagyon sokba kerülő, meg nem tudom, 200 forintból lemosta. 061877 877 0877 Karácsony Gergely jól bírja a gyepálást. Ezekkel a szövegekkel ő kezd egyébként felzárkozni Orbán Viktorhoz, még nem tart az oszt jó napot szintjén, de már nem sok hiányzik. Innen üzenem mindenkinek, inkluzíve Karácsony Gergelynek, én rosszul tűröm a gyepállást. Nem műfajom a ketrecharc, akkor sem, hogyha egyébként Kliaszter Attila szerint én származásomnál fogva Húhaj, az, így 5 perccel 418 után, 061877 0877 Csupa fül vagyok Akarnak esetleg nem közéleti témában megszólalni A műsor korhatáros, de elmondhatják, hogy tennek volt egy nagyszerű szexuális kalandjuk Etek hihetetlen vaníliafajdlaltot amiben nem követném önöket, mert azt nem szeretem van a Jó reggelt! Jó reggelt! Én már elég sok helyen felvetettem azt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha Kitakarítanák a biciklistákat a körútról, és átszelnék őket a mellékutcára. Kedves Gusztáv, nem takarítunk ki senkit se. Tehát ez, ez a maga a kifejezés alkalmatlan arra, hogy tovább beszélgessünk. Ez a Kejfej Jancsi. ez nem más műsor. Jó reggelt! Jó reggel, Sia Horváth Péter, hát ha hát én nem hallottam még, akkor nem hallgattam, vagy akkor ébredeztem, de tényleg így volt, és ez 2009-ben történt a Söldsítszóba, de kapasz, hogy meg tegnap előtt ott volt az autóban, le tudtam most fotózni, a kromofág és alatt a szivacsokkal, meg, meg 6 liter vízzel, indultam volna kifele délután 3-5 csak akkor a vihar volt itt zuglóba, hogy le, leszakadt az ég, és hazajöttem, mondtam majd, gondtam, hogy holnap. És este 6 órakor pont az átévi iradóját néztem, és ott láttam a fotó, hogy az sk a dolgozói, igen, ilyen, ilyen nagyon erős meg fosóval megelőztek. Meg nem úgy, mint annak idején, amikor a zsigmoda filáikat azt hogy 60 ezerre lemossuk, vagy ne lopossuk -e közbeszerzési pályázat alapján akár ez így 2009-ben. Csak akkor bízom, és a György Javics úrtól megkérdeztetették, hogy remélem munkaidő alatt csinálták ezt meg, nem persze semmilyen külön pénzért. Mert hát ez nem tudom, kérde. mert ugye kiderült, hogy ez nem hozzájuk. Nem az ő, tudom, Úgyhogy így múlik Orváth Péter dicsősége. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én Gödölőről beszélek. Az jó! És teljesen más dologgal kapcsolatban hívtam Önt kedves Fiala János. Csupa fül vagyok! Én tegnap hallottam egy megrendítő hírt, amit tudom, hogy rajtam kívül az országban talán mindenki hallott. Benedek Tibor halálával kapcsolatban szeretném részvétem nyilvánítani minden olyan embernek, aki a tiszta szívű embereket nagyon-nagyon szerette. Végtelenül sajnálom. És még egyszer, és azt hát, meg tudja nekem mondani, hogy Benedek Tibor halála különös tekintettel arra, hogyha véletlenül nem ismerte őt, akkor más halálokhoz képest miért szólította őnt meg Például Kárpáti György is meghal, de azt nem említette, nem hiányérzetről beszélek, hanem csak azt én kérdezem, te. hogy mögött mi húzódik, ha elárulja nekem. Én elárulom ennek én valamiért egy Uszkodában két kisgyermeket tanító nagyon csodálatos családapát láttam. Ő nem Benedett Tibor volt, hanem Benedett Tibor példáján tanította a két gyönyörű, egészséges kisfiát útni, és ő volt a példaképük. és ők vízilabdázók akartak lenni. Ekkor Ez így ebben a formában tökéletesen érthető, csak kíváncsi voltam. Ha nem mondta volna el, akkor is megköszöntem volna. Köszönöm. Ez egy nagyon-nagyon érdekes társadalmi jelenség, hogy ami megtörténik velem, és önöket nem érdekli. Ha ugyanaz megtörténik mással, akkor az milyen mértékben felkelti az érdeklődésüket, vagy fordítva, és a kíváncsiságom természetesen ilyenkor sem múlik, hogy mi mögött mi húzódik, ha húzódik egyáltalán bármi is. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, ismételten éva vagyok, egy teljesen más témában. Elnézést, ismételtem már nem lehet, egy kör egy menet, legközelebb hétfőn. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó napot, Anya! nagyon hogy De elnézést, mi már beszélgettünk ma? Én ezt értem asszonyom, egy kör egy menet, szabályai vannak a műsornak. Nem takarítunk ki biciklistákat és egy kör egy menet. ott volt a tisztításnál, tehát HP nem egyedül dolgozott. 061-877 0877 először Ma a 2020. június 19-e van és három perc múlva lesz reggel fél nyolc. A Kejfei Ancsi elkíséri Önöket még a jövő héten és az azt követő héten majd nyári álomra vonul. Vele párhuzamosan a Civil A Pályán, amely a múlt héten a 28. helyet ért el, amely lássuk be egy gyerekes helyezés. Bábót. Né, jó, ha nem telefonálnak, akkor. Jó reggat. De nem vagyok jelent. Méghozzá, Méghozzá súlyos tíz és majdnem százezeres tételben. Ö, érdekes módon kettő. nem a klóros vízhálózatból locsolnak, hanem mondjuk az esővíz által a talajba újra bekerült vízzel. Tehát egyszerűen mi a, mi a meglátás, hogy van ennek értelme? Miután én, én életemben értelme értelme először értelme. hallok erről, azok közé tartozom, akik ilyen kapcsán blikre hirtelen véleményt nem alkotnak, mert... Egyrészt nem tudom, hogy így van-e, másrészt, hogyha így van, olyan mértékben kívülesik az én érdeklődési körömön, hogy csak így pislogni tudok, így, így, így tudok pislogni. De ez nem azt jelenti, hogy lényegtelen a probléma, hanem az, hogy én nem tudok ezügyben megnyilvánulni, ami azt mutatja, hogy nem vagyok poliészter. Jó reggelt lehet. Vonalban Navracs és Tibor. Jó, e, szerintem már kérdeztem valami hasonlót, de ha nem, akkor tévedtem. E, az mikor derült ki, hogy önnek van a politikához orra? Gyerekkoromban azt hiszem. Mindig érdekelt a politikát. De az, hogy, az, de, az a... hogy érdekli, az egy dolog. De a másik az, hogy Szeretett volna úszni, és azt mondta volna az úszó edzője, vagy a vízilabda edzője, hogy Tibor ne ragudjon, de akkor biztos tegezték volna, hogy Tibor ne ragudjon, de neki nem jó a vízfekvésed, így so hogy se leszel labdázó. Az, hogy egyébként e, e, alkalmas az... Van-e van alkalmassági bizonyítványja, amiközben egyébként nyilvánvalóan de facto nem létezik ilyen? Azon gondolkozom, hogy igen, hogy, hogy lehet, hogy mondták nekem, nem tudom, hogy alkalmas vagyok-e politikai tehát hogy valahogy én bele, ilyen apránként lépegettem bele a, a gyakorlati politikában, nyilván itt most a kérdés arra vonatkozik, és hát az alkalmassági bizonyítvány ez talán annyi lehet, hogy az ember mindig újabb, újabb feladatokat kap, vagy mindig többen keresik meg. Elindul valahol, és akkor úgy Ugye egyre nagyobb lesz a puttonja, ahogyan megy elő. Azt, azt anélkül, hogy itt most kora reggel mélyelemzésbe fognánk, mert szerintem volna hozzá de nem biztos, hogy sokak előtt, az, hogy a navracsisnak van -e éppen divatja, vagy sem, van éppen konjunktúrája, vagy sem, arra rájött, hogy minek a függvénye. Hát azt én, én, én egy olyan időszakot tudok, amikor talán volt konjunktúrám, amikor 2006 és 10 között a parlamentben semmi Zsoltal ketten maradtunk bent, Gyurcsány miniszterelnök napi rendelőti felszólalásain és válaszoltunk neki. Ak akkor nagyon nagy volt nem csak az ismertségem, hanem, hanem akik úgy odajöttek jöttek Tehát akkor azt éreztem, hogy nagyon népszerű vagyok. De jól beszél egyébként, nagyon jól beszél, mert a népszerűség és a konjunktúra, az két különböző dolog. Igen, tehát én nem tudom, hogy, hogy, hogy van-e konjunktúra. Most nem az álszerénység beszél most belőlem, hanem én nem tudom, hogy, hogy politikában, a, ha politikában az a konjunktúra, hogy az ember mindig újabb feladatokat kap, tehát a a, Jól beszél, kérdez, a, a az politikában az is konjunktúra, ha nem kap feladatokat, viszont száműzik, mert az azt jelenti, hogy egy olyan figura, akitől tartani lehet, de valaminek okán az ember egyébként távol akarja tartani. Hogy teljesen világos legyen, hogy miről beszélek még mielőtt, Tehát valójában az történt, hogy minden reggel eldöntöm, hogy mikor indulok, de képtelen vagyok akkor indulni, és ma a reggel, miközben ma minden esélyem megvolt, hogy korábban induljak, mint máskor, ez hozzátartozik ahhoz, hogy én akkor tudok venni kávét, nyugodtan még egyet, amit egyébként nyáron nem fogok, három kávét inni reggel, tehát az kizárólag. és reggel szivarozni se fogok, mint hogy ilyenkor szivarozom, tehát teljesen egészségtelen életmódot folytatok, fél-ötkor szivarozom, hogy összefutottam egy ételfutárral, akivel most már beszélgetek is. Biztos ismeri, már összefutottunk 15-ször vagy 25-ször, ugyanabban az időben hagyjuk el a házat, és lassan alakul ki a kapcsolat, először nyitva hagyjuk egymásnak az ajtót, aztán köszönünk egymásnak, és ma le szólítva, képzelj el, nem mondta, hogy Fialaura, ami nagyon jó, mert attól mindig frászt kapok, mert az az apám volt, hanem azt mondta, hogy vasárnap látott egy tévéműsort, kicsit aggódtam, mert vasárnap nincs aktualitásom, de gondoltam, hogy mindegy más tévéműsorról beszélünk, de kiderült, hogy a Civil van szó, amit lehet, hogy vasárnap nézett meg, közömbös, és elmondta nekem, hogy hát az ott levők engem kihagyott egyébként, tehát nagyon udvarias volt velem, hogy azok mennyire rosszul ítélik meg az iskola rendőrnek a szerepét, de ott reggel, az ott negyed hét után ez egy rendes értekezletet le lehetett volna egy asztalt, két széket, és akkor megbeszéljük, pedig hát ő, ha én rohanok, akkor az ételfutár hozzám képes, tehát az egy kengyelfutó gyalogkakuk, és akkor tulajdonképpen nagyon rosszul éreztem magam, mert végül is leráztam a palit, mert ugye nekem még különböző dolgai voltak, és szerettem volna még eljutni ide meg oda, mielőtt elindulok, vagy mielőtt bejövök ide a stúdióba, de elmondta, hogy a 80-as években, vagy a 70-es években egy fiatalabb emberről volt szó, mint én, de nem sokkal. A Dohány utcai iskolában e, úgy látszik, akkor is voltak már rendőrök, én erre nem emlékszem, de hogy ott egyébként azok milyen rendet csináltak fél óra alatt, mert ott egyébként nagyon rosszak voltak a körülmények. Én próbáltam arról beszélni, hogy ez a tanárok dolga, de ez egy rövid értekezés volt. És e, aztán leléptem, ő szerintem még folytatta volna, és azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ma 2020. június 19-én, negyed hét után néhány perce mi történt, hogy ebbe a beszélgetésbe kezdett ő, miközben lehet, hogy más műsor is megfogta, Uh, és azon gondolkodtam, nem is magamon, és nem is őn, hanem az iskola rendőrön, és azon, hogy amikor ezt kitalálja a Fidesz, és miközben én azt gondolom, hogy ez nem egy le a legmegfelelőbb formája az iskolai rendfenntartásának, különös tekintettel a genezisének, hiszen ez összefüggésben van. Gyöngyös patával az ottani kártérítéssel hosszú bonyolult történet, de van egy ember, aki az ellenkezője képen látja, és könnyen lehetséges, hogy sokkal többen látják és akkor el kell gondolkodnom azon, hogy ez tényleg egy gonosz párt, gonosz ötlete is, elgondolkodtam rajta, és tulajdonképpen, ha ezen a héten ismét téma lenne, lehet, hogy másféleképpen viszonyulnék hozzá, mint ahogy ma reggel másféleképpen viszonyultam a biciklistákhoz, mint korábban. Ez volt, egy, egyrészt azon gondolkodtam, hogy, hogy Miért is keltette fel ez az, az iskola rendőr az, az, az ő érdeklődését, és aztán eszembe jutott az, hogy milyen jó, hogy egyébként nézi a műsort, és így aztán eszembe jutott az, hogy vajon ön ugyanilyen, vagy a, a, a munkájának megfelelően abban hasonló hullámokon hogyan is szerepel. Igen, ezt értem. Kérdés a. Nem, nincs kérdés. Nincs kérdés. kérdés. Nincs kérdés. kérdés. Egyrészt ebben az emberben az ember valószínűleg napok óta feszült és alakult a mondani valója, és euh, ő, mivel gyakorlatilag hát többször találkoztak, ezért ő te is, hogy el fogja mondani, és találkoznak. Azt sem fizált, hogy tervezett találkozás volt legalábbis a részéről. Másrészt, meg ami az iskolai illeti, én a, az étel utánra értek egyet, vagy, vagy hívják ételkiszállítóval értek egyet. Attól függ, hogy az ember az ilyen rendőr, tehát a rendőr megjelenése... fenyegetés.. Ez, ez a másik, meg, igen, jól beszél. És számomra a rendőr megjelenése nem fenyegetésre fején. Ha utcán látok egy rendőrt, akkor nem az jut eszembe, hogy rendőr állam, hanem az jut eszembe, hogy biztonság. És, és én úgy gondolom, hogy az iskolában is lehet helye. Tehát én nekem, amikor közigazgatási és igazságú miniszter voltam, hogy legyek a saját igajáimhoz, akkor például egy állandó dilemmám volt az, ami egyébként bírósági fogalmazóként és a dilemmán volt, hogy valóban elvárhatjuk-e a bíráktól, hogy nehéz fiúkkal szemben hozzanak ítéleteket, arcukat vállalva, nevüket vállalva egy nyilvános tárgyalóteremben úgy, hogy utána valójában tehát az állam számukra a védelmet tulajdonképpen csak a munkaidőben biztosítja, már mennyiben biztosítja. Tehát egy bíróság többé-kevésbé védett hely, egy tárgyalóteremben, ha veszélyes emberek vannak, akkor ott van a, a rendőrség, de az otthonukat nem védi a bíráknak senki. És, és ezek azért, tehát az állam, ez, és ez a tanárral kapcsolatban is felmerül, mert most már sajnos vannak nehéz fiúk is az, iskolá, az iskolákban is, az államnak nem kötelessége-e az ő nevében fellépő emberek számára fizikai védelmet is nyújtani, hogyha arról van szó, hogy veszély, veszélybe kerülhetnek. És én hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy igen, még hogyha ez brutálisnak is tűnik, hogy minden, nem minden tanár mellett, de hogy ott legyen egy rendőr, vagy iskolaőr vagy valaki. Szerintem erre szükség van azért, hogy egyrészt a, a pedagógus is bízzon az államban, másrészt a fenegyerek is megtanulja, hogy az állammal nem lehet kukoricázni, Armad részt pedig, hogy, hogy biztonságos közeget terencsünk a munkavégzéshez. De bele tudja élni az, az ellenzők, most szándékosan ellenzőket mondtam, és nem ellenzékieket, szóval Igen. számomra egyébként, hogy pártokban gondolkodjak, az teljesen idegen. Hogy tendenciákat figyelembe véve, hozzátéve, hogy ők tendenciát látnak, miközben aki a szabályt hozza, nem lát ilyen tendenciát. Ő azt mondja, hogy, hogy van egy olyan rendpártiság az országban, amelynek a részeként látja ezt, és miközben adott esetben, adott konkrét esetben képes lenne ön mellé állni, azt a tendenciát látva, amit ön nem lát, azt mondja, hogy ez erősít valamit, aminek ő egyébként nem áll a pártján, és akkor arról beszélek, hogy a mostani, körül, a mostani körülményekről sokan úgy vélik, hogy ebben van egy olyan túlzott rendpártiság, amelyet ő nem pártol, és amely őt potenciálisan azzal fenyegeti, hogy bármikor beavatkozhatnak az életébe. Igen, abszolút megértem. De értem a logikáját, és szerintem ez egy nagyon érdekes vita lenne egy ilyen beszélgetés, hogy hogy valóban ez van-e. Egyrészt én úgy gondolom, hogy ha ez egy... Tehát itt az alapkérdés az, hogy, hogy a társadalom ezt akarja, vagy tehernek érzi-e. Gyakorlatilag erről folyik most a vita. És, és ezzel is fog dőlni. Mert hogyha tehernek érzi, akkor hiába hozzák be ezt a rendelkezést, nem fog működni az egész rendszer. Ha pedig akarja, akkor ez egy működő és támogatott intézmény lesz. És ami... ami Szélesebb értelemben szerintem egy nagyon ugyanehhez tartozó nagyon érdekes kérdés, hogy nem arról van ez szó, amit a járvány is ösztönzött vagy erősített, hogy a, míg az el, a második világháború után tulajdonképpen mostanáig vagy majdnem mostanáig terjedő időszaknak a fő jelszava Európában a szabadság volt, addig a, most következő időszaknak meg a biztonság lesz. Ez mind könnyen lehetséges, de a navracsics az párját ritkítja még akkor is, hogyha önt sokan nem szeretik ebben a műsorban, vagy azon kívül. Mert az, hogy így beszélgetünk, az nem jellemző. Biztos ismeri, sőt, önnel is előfordult már, nem egyszer, hogy bizonyos hívó szavak hallatán kifejezetten ingerült lett, és akkor én azt kérdeztem, hogy miért lett ingerült, akkor azt mondta, hogy nem lett ingerült, de önön kívül mindenki azt érzékelt, hogy a Navracsics ingerült lett. Tehát valószínűleg ott a Freud dolgozott. De uh, azért bizonyíték uh, hogy én is ember vagyok. Oké, okay, de most pont az ellenkezője zajlik. Uh, semmi ilyesmi hát, sem ember. Nem nem nem nem, nem, nem, nem. nem arra gondoltam. <laughs> ne ne, ne, ne hozzak ki a sodrombot. Hogy, hogy felteszek egy kérdést, és ez te, tehát a barátnőm hosszan tudna erről mesélni, akit pontosan ismer, hogy ugye hozzá is tesz, hogy ő kérdezne valamit, de ne húzzam föl magam, ez nyilván valami tapasztalat alapján mondja, amit én nem vitathatok el tőle, de ő mégis azt feltételezi, hogy ha ezt kérdezem, akkor nem egyből fölmegy a vérgyömásom, és másféleképpen fogok rá reagálni, sőt, egyáltalán nem fogok rá reagálni. Tehát lehet, tapasztalni, hogy például maradjuk az iskolarendőrnél, hogyha ott valaki egyébként egy olyan jellegű kérdést akár határozottabban, akár körülményesebben, vagy nem körülményesebben föltesz a jellegi kormánypárt emberének, akkor ő egészen másra válaszol, egyrészt elmondja, hogy a kérdés miért rossz, elmondja, hogy a kérdés mögött mi van, és elmondja, hogy mi volt tíz évvel ezelőtt a szocialistáknál, és ebben a katyaszban, ami elhangzik, bárkitől, egy tízes skálán maximum hármasra van jelen az, amit egyébként kérdeztek tőle. Itt, Tehát az a párbeszéd, amiről ön beszél, az ebben a témában épp úgy nincs meg, mint másban, és nem arra gondoltam, hogy szakszervezeti egyeztetés, hát könyörgöm, én nem minden szakszervezeti egyeztetés szintjén élek meg, és nem mindent nemzeti konzultáció szintjén élek meg, én alapvetően az ilyen dolgokat beszélgetés szintjén élem meg. Igen, de amikor valaki a politika és a politikai kommunikáció frontvonalában van, akkor az alapvető tapasztalata, ezt azért tudom mondani, mert voltam ott, az alapvető tapasztalata az, hogyha egy szóval is többet mond, mint amennyi a minimálisan szükséges, akkor abban már, valaki bele fog kötni, vagy valaki ki fogja csavarni, vagy valaki más. Ebben jelentén, igazabban, van, de más van fel, egy fel, olyan fel, pillanat, amikor azt mondja a is, vagy bárki más a fia hogy kitör ebből a karanténból, ki ebből a gettóból, lesz, ami lesz, de megteremti annak a lehetőségét, hogyha ő kér, őt kérdezik, akkor megteremti azt a halmazati állapotot, amiben akár hosszabban is válaszolva megértik, hogy miről beszél. Um, egyrészt ez kicsit olyan, ha, ha Maradva a háborús hasonlatnál, mint amikor valaki a lövészárokból magára csatolja a fehér és azt mondja, hogy lesz, ami lesz, akkor is most összebékíti az egymással szemben álló. dolgokat. azt árulja nekem, muszáj nekünk folytában háborús viszonyokról beszélni, miközben ezt ez, tapasztalja, de muszáj? Ez, ez ebben az esetben, ebben az esetben a politikai kommunikációnak, ebben az esetében, igen. Mert ez valójában egy ilyen Akkor árulja, hogy az, mitől lesz egyszer béke? Tehát, hogyha ez háború? Én, az lesz van a második rész, amit mondok, hogy én erre tettem kísérletet aktív politikában, hogy aktív politikában, nyugdíjazta magát? Igen, volt vonalban lévő politikában. magában a Freud. Arra, tettem arra kísérletet, hogy összetett mondatokban fogalmazzak. Nem mondhatnám, hogy honorálta bárki is a magyar nyilvánosságban. Tehát, De akkor lehet, hogy a magyar nem. nyilvánosság szerepelt le, és nem a fracsics? Hát igen, ez ugye az autóvezető, aki hallgatja a ránk. Nem, hát, nem. Nem, nem. a forgalommal is, mit egy ezer. Tehát én mondhatom, hogy több 1000 önbizalmat, Navracsics eltárs, több ne, ne, önbizalmat. Ne, ne, ne, ne, de én nekem rendben van az önbizalom, csak van egy többé-kevésbé reális önképem is. Tehát nem akarok mondani, ilyen kumbérai helyzetbe kerülni, amikor a 19. július 31-et, amikor lemondott. Májzol Tanács akkor azt mondta, hogy ez a proletariát is nem érdemel meg minket, tehát nyilvánvalóan ez egy abszurd helyzet. Minden országnak megvan a maga karaktere, minden nemzetnek megvan a karaktere, minden közvéleménynek. És ugyanaz hollandiában hatatlan? Nem, nem, nem, nem. Nem megváltoztathat, nem megváltoztathat, nem mondja nekem ilyen nehéz szavakat reggel. Pedig az útelágazásnál még nem is tartottunk. Az <gül> <gül> az nem nekem való. <gül> uh, de, de szerintem nem is egyik napról a másikra változik meg. Hát, nem nem Nemzedékeken keresztül megvalósulhat, vagy megváltozhat. Uh, tudunk nemzetekről, akik vígan egy egymást, 150 évvel ezelőtt, hogy most pedig konszenzusra türek, politikai vitákat folytatnak összetett mondatokkal. De ma a magyar politikai kultúra még nem abban az állapotban van, hogy szerintem az összetett mondatokat tolerálnák. És nem tartott, hogy hamarabb fog meghalni annál semmit, hogy divatba jöjjenek a bonyolult összetett mondatok? Én ezt nem tartok, én ezt tudom. Én hamarabb fogok meghalni, mint hogy az összetett mondatok divatba jöjjenek. Ez egyébként egy film címe hát. Ne? tehát... Igen. én így gondolom. Így gondolom, és mondom, a magyar politikával kapcsolatos minden, a politikai kommunikációval kapcsolatos, mert, mert ugye itt, amire ön is szokott utalni, hogy egyébként a kommunikációs szintereken kívüli beszélgetések más politikusokkal, akár más pártvéli politikusokkal is, Megengedik az összetett mondatokat. Sőt, igen, de a, amikor kommunikációs erre lépünk, akkor mindenki fegyverbe, és, uh, és megkezdődnek a több mondatok, és és, és Ez van most. Ellenfelé. Igen, csak ugye a kérdés az, hogy ez vajon egy formai kérdése, vagy ez egy tartalmi kérdés. Tehát ugye annak idején, még a szocializmusban nagyon régen volt, gyerekek azt se tudják, mi az, de ő még tudja, hogy már nem gyerek. Hogy ugye mondták azt, hogy minden ország olyan, mint az ország vagy olyan, mint a WC-je, hogy ez igaz volt-e, vagy sem, sok szempontból igaz volt, és nagyon sok szempontból nem. De hogy egy ország egyébként olyan-e, mint amilyen a politikai közbeszéde, az sajnos ugyanide tartozik, sok szempontból igaz igen, sok szempontból nem, és az, hogy sok szempontból igen, az engem nagyon bánt, mert az, az önmagában igen. sok, és amiben meg nem igen. olyan, az meg sok ugyan, de fölzárkózhat hozzá a maradék. A forma meghatározza a tartalmat. Ez minden, minden szempontból. így van. De látható módon de... a feleket ez nem zavarja a működésben, kívül helyezték magukat ezen. Folytatják ezt a fajta létezési módot? Nem, sőt, én úgy gondolom, hogy a felek komfortos viszonyban vannak ezzel. Tehát kialakult, kialakult oh, hát, hát, hogy komfortos viszonyban nézze, tegnap sokak számára csináltam egy megrendítő műsort itt Lenzsolt tévedése kapcsán a szálasi képpel, és amikor este hallottam a karácsonyi gergét, akire vonatkozott a történet, és mondta ő, hogy hát ő hozzá van szokva a gyepáláshoz, akkor hát arra gondoltam, hogy hát. Ha ezt tudom, ezt a mondatot, akkor is megcsináltam volna a műsort, mert ezt nem kizárólag az ő védelmében csináltam. De azért ezt a történetet én a gyepáláshoz nem soroltam volna, miközben nyilvánvaló, nem csak erre gondolt. Tehát azért lassan a politikus olyan mértékben különbözik tőlem, hogy nem tudom, hogy én vagyok-e állatkertben, vagy ő. Nézzel, amikor engem elküldtek a fészkes fenében, most tök mindegy, hogy kicsoda, teljesen igazságtalanul, de ha igazsága is lett volna a modor, az rettenetes volt. És ugyanez a... De akkor nem egy... egy azóta nagy ember mondta, hogy engem azért nem fog megvédni... Nem, ő azért nem szól ehhez hozzá, mert egy politikusnak többet kell bírnia. És mondtam, hogy oké, politikusnak többet kell bírnia, de ez nem csak róla szól, hanem rólam is szól, és akkor széttárta a karját, és mondta, hogy hát most sajnos egy halmazba kerültünk és. Nézze, biztos én is nagyon sokszor csinálok rosszul dolgokat, de ha ilyenre emlékeztetnek, akkor vagy kompenzálni próbálok, vagy korrigálni próbálok, vagy nem tudom, tehát valahogy csomót kötök a zsebkendőről, hogy ezt egyszer ki kell javítanom. Ez a politikára nem vonatkoz. Vagy egész egy, tehát én, én úgy voltam ezzel, egy politikus szerintem könnyebben viseli, hogyha ő a, vagy a politikus hozzátartozóit, azt látom, hogy a politikus hozzátartozóit jobban megviseli az, amikor egy politikus támadma, hogy, ahogy Karácsony Gergét fogalmazott, gyepálják, mint magát a politikust. Ennek nem tudom mi az oka, biztos aki lélektamban járatosabb azért tudja ezt magyarázni, de én nem is azért tartom ilyenkor fontosnak helyre tenni, hogyha méltánytalanság történik, mert maga a politikus rokkana bele, az is lehet, de az én tapasztalatom szerint kisebb arányban, de a családtagok, a családtagokat ez sokkal jobban megősezi. És azért borzalmas egy megtámadott politikus gyerekének, házastársának, élettársának, édesanyjának, édesapjának, testvérének lenni. Tehát, amikor a gyerek bemegy az iskolába, és másnap egy osztály gúnyolódik rajta, mondjuk. Vagy egy, vagy egy anya, vagy egy apa látja azt, hogy a, a fiát, vagy a lányát hogyan támadják. Ez, erre nem szoktunk gondolni a politikai konfliktusoknál, de ezt szerintem egy sokkal tragikusabb része, mint az, hogy konkrétan azzal a személlyel a lelkében mi történik. Ó, hát ő a, a... Barcba, tehát ő, ő nem polgári áldozat, ő ott van, ő vitatkozik, sértést kap, és sértést ad, és a többi, és a többi, hmm. de a hozzátartozók nem. Ők, ők civil áldozatok. Igen, csak ugye az én civil létezésem az a belső létezésemből fakad, és ha elszakadok tőle, akkor egyszer csak történik valami, és visszarángat. Itt meg nem nevezett, fontos kormánypárti politikus mesélt el, hogy hogyan állt ki adott esetben valaki mellett, aki nem a kormánypárthoz tartozik, majd rászóltak, hogy ezt kétszer is gondolja meg, hogy akar-e még egyszer így viselkedni. Nem tudom, biztos van ilyen is. Én olyanra tudok példát mondani, amikor, és ezt meredre konkrétan emlékszem, név szerint is, én megnevezhetem, közszerepőről van szó, amikor Jánz Lóta, a legkócsosasszony azt a Göncz Kingát, akkor német Zsolt kiárt mellette nyilvánosan is, és visszautasította, és felszólította a bocsánat bocsánatkérésre. Senki a magyar nyilvánosságban, senki nem mondta azt, hogy Hát azért lehetnek köztünk politikai jelentétek, de Német Zsolt magatartása mégiscsak Biz, és Pedig, és példamutató. Vissza azt a példát, és sok Német Zsoltot. Így van, de senki nem mondta. Mindenki hallgatott, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne Magyarországon, hogyha egy nőt megbántanak, akkor a férfiak is. ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha én kitöltenék egy tesztet. Mármint úgy tesztet, hogy odaraknám elé, hogy x helye Én biztos vagyok benne, hogy mindenki azt gondolná hogy ez helytelen, ha azt írnám be, hogy ő ez ügyben meg akar -e szólalni, vagy sem, akkor pedig egy másik X-et rakna, és így jönnek létre azok a kognitív diszonanciák, amelyek aztán visszahatnak a politikusra. És Abszolút ezek a kognitív dissonanciák ugyanilyen mértékben nem vonatkoznak a családtagokra. A, a kognitív dissonancia következményeit el kell viselni ők a családtagoknak, miközben nem ők okozzák. Ez így van, erről Igen, ez így van, így van, De jelen esetben egy politikusnak is, tehát ő is ember, hogyha ilyenkor azt mondják neki, hogy köszönjük szépen Német Zsoltnak, hogy megvédte Gönckingát, maradjunk akkor ennél a példánál, akkor ez nyilvánvalóan számára is egy visszaigazolás, hogy jó cselekedet. Ez az egész közvélemény számára is egy visszaigazolás, hogy ez az ember jó Abszolút. Ha, ha mi csönd van utána, akkor pont az ellenkező hatása. De, ha így... de akkor az baromi rossz. Tehát azt kell, hogy mondjam, így hogy ott, ott tartunk, amiről beszélünk. Tehát e, e, amerikai filmekben, vagy a magyar mafia filmekben tök mindegy, hogy ki gyártja, valakit nagyon megvernek igazságtalanul, és aztán amikor elmegy a csoport, akkor valaki kiválik, és felsegíti az illetőt, mert amikor csoport tagja, akkor így viselkedik, és utána pedig az igazságtalanságot így kompenzálja. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a fajta viselkedés, nem mondok én olyanokat, hogy úgy hiázzik, mint egy falat kenyér, mert ez nem az én szavam járása. De az, hogy így működjön egy társadalom, amely aztán előbb-utóbb a legkülönbözőbb dolgokra visszahat, és aztán teljesen közhelyessé válik a beszélgetésünk, de az, hogy ezek a példák elmaradnak, sőt, az ellenkezője lesz. Tehát itt volt ez a szállasi féle példa, én beszéltem jóformán minden érintettel, csak azzal nem, akire vonatkozott, és akkor elmagyarázták, hogy miért addig mentek el a bocsánatkérésben, ameddig elmentek, ami egyébként azt jelenti, hogy bocsánatot is kértek, és aztán rúgtak is mindjárt egyet, és hát ne, nem német zsoltok voltak ebben a történetben. És nagyon igen. szomorú voltam. Igen, igen, igen. igen. De akkor mondtuk, hogy a német zsolt történet 15 évvel ezelőtt történt, ezzel most, és e, ma, nem tudom, ma, én, én, én látok egy ilyen fajta elmilitarizálódását el a magyar közére. Na látja, hogy, ez az elmilitarizálódás volt, az egyébként most már, hogy belelendültünk, egyre jobban tudja kiejteni a szavakat, nem tudom észrevette, <gül> hogy, hogy ez az elmit, elmilitarizálódás mondatta velem azt, amit mondtam iskolarendőrügyben. Igen. Pontos. Eztem a kettő nem Igen, Értem. ez jó, nagyon jó. Igen, mert nagyon érdekes, igen. Nekem nem függ össze a kettő. Illetve nem, nem a rendőri oldalon függ össze a kettő, hanem az elkövetői oldalon. Tehát az, az, az hogy az, hogy iskola is olyan helyszínné válik, ahol egy tanárnak fizikai erőszak veszélyével kell együtt élnie, ez, nekem ez az elminitarizálódás, és nem pedig az, hogy egy iskolaőr van az iskolában. Nekem az a következménye már csak ennek, ide lehetséges gyógymódja ennek. Lehet, hogy nem a legjobb, de jelen helyzetben én nem tudok jobbat. Nem tudok jobbat. Hát szinte havonta jönnek ki olyan videófelvételek, ahol iskolában a tanárok különböző asztitások áldozatai lesznek. És így nem lehet azt nézni, hogy, hogy, hogy ez most akkor méltányos, meg arányos, meg nem tudom, hát ez. Nem lehet egy. Egy állami alkalmazottat, aki az állam nevében jár el, nem lehet kitenni annak a veszélynek, hogy, hogy foglalkozásának a, a, a folytatásak közben a fizikai bántalmazásnak lesz az áldozat. Ebben nem fogok egy csipetni se vitatkozni, ebben teljesen van. Ki fog elmenni tanában? hogyha az osztálytel nem menni ilyen ki, ki fog elmenni, elmenni a villamosvezetőnek? Ki fog elmenni buszvezetőnek? Így van. így van, így van, így van. És ki neve a bírónak? Ki fog -e működtetni az <coughs> Megnézem, hogy valaki erre reagál. Azt mondja. Elküldték, hogy akkor Göncz Kinga megköszönte a támogatást. Ez rendben, én a közvéleményről beszélek. Értem, én. értem, az illető, ezt tartotta fontosnak. Igen. Értem. Részegen hitlerezett Jánz Lota. Felvidék ma 2008 Október 7-én. Német a Külügyi Bizottság fidesz elnöket, tennap a parlamentben kijelentette pártja visszautasítja a szlovák politika hangnemét Gönckingával szemben. A külügyminiszter megköszönte a Fidesz támogatását, és hangsúlyozta, hogy fontos, hogy Magyarország és Szlovákia között legyen folyamatos párbeszéd és együttműködés. A nacionalista ismert János Slotak kapipálvágáson, elnézést, de csak nem akartam elrémni, hogy van ilyen, tehát kapipálvágás, ez egy kösség lehet. Újabb szlovák kettős keresztet avatott fel a hétvégén, újabb. Utóbb neveggédve mesélte, hogy egy barátja édesanyja finom ribizli borral várta. Vagy nem olyan, mint egy népese. Valószínűleg ennek tulajdonítható a gyújtóhagvetelő beszéd, amelyben a turult ismét magyar papagáinak, a magyarokat munkoloknak nevezte, Gönckig a külügyminiszter pedig, mint korábban kócosnak. A beszéd után Szlovákia második legerősebb koalíciós pártjának elnöke azt mondta újságíróknak, Korrád Heinlein követőihez, a két világháború közötti Csehszlovákiában működő Szudét a német párt elnökéhez, és ahhoz a Müncheni pincéből származó bajszos fickóhoz hasonlíthatná, ilyen retorikát használ az a nő, akiről már többször beszéltem ma, lehet már a bajszai sárken. Kifejezetten kedves dolgokat mondott a kimondatlanos Adolf Hitlerhez hasonlított Gönczika között, hogy a Magyar külügyvezetés nem kommentálja szlóta a becsmérő szava. Szerinte véletlenül belpolitikai célokat szolgál, a Szlovákiában ismét erősödő magyar elleneség, és ebben benne van megint mindaz, amit én gondolok szóval nem kommentálja, de nyilvánvalóan, tehát ilyenkor rendszeresen Magyarországon is arról van szó, hogy ezt azért nem kell komolyan venni, mert ez egyébként valamely országnak egy szomszédos országnak, vagy a mi országunknak a belpolitikájához tartozik, és akkor mi van, akkor megengedett? Uh, hát nézzék el neki, mert ugyanaz, nem megengedett, csak ne így. Tehát ne, nincs, nincs, uh, szokták azt mondani, nincs teljes birtokában. Nem? Ez inkább az. Igen. Hát ha hallották fontos fideszes emberek a beszélgetésünket, akkor üzenem nekik, hogy én szeretném, hogyha Navracsisnak eljönne még az ideje, nem tudom pontosan megmondani, hogy milyen területen, tehát nem feltétlenül gátőr vagy mezőr helyen nagy izgalommal olvagasgatom a Nemzeti Közszolgálati Egyetelmem lévő dolgozatait, amiből az elmúlt időben egyáltalán nem beszélgettünk, és ha már itt tartunk, akkor szeretném önnek megmondani, hogy az Ötvős József Intézethez intéztem egy e-mailt, nap a telefon se vették fel, miután nem válaszoltak, és az e-mailemre se válaszoltak, úgyhogy ezt, ezt nagyon, nagyon nem, nem, nem, nem örülök neki. De annak egy másik ember a vezető, hogy olvastam. Igen, mi, mi, mi egy alegysége vagyunk, de továbbítomok van, azt ennyit van Önben van. gmail.com e-mail címről jött, és van egy facebook kapcsolatos tanulmány, és abból valamelyik szerzőt szerettem volna megszólítani egy interjúhoz. Szólok nekik. Nagyon szépen köszönöm. Várva a Én személyes érzi. találkozás lehetőségét, amiben már régen volt részünk, elköszönök Öntől, és a jövő héten igénytartok tartok Ör. Itt lesz viszont hallásra, ugye elszontyolódott a hangja. Ily, Ily, Ily, Ily, Ily. Na, adok magamnak három vagy négy percet, hogy magamhoz térjek, regenerálódjak, annyit talán Horváth Csaba kibír, önök, ha akarnak, akkor telefonálhatnak. Három perc 45. Ezt a papírcsomagot elrakom, teljesen feleslegesen nyomtottam ki márra. egész másról beszélgettünk, és ezek ilyen puskák. Ha semmi nem jutna az eszembe, de ilyen még eddig nem fordult elő. Már megint van itt? Náladan ezt játszom le. 061-877-0877 Tibor küldött neked egy esemest. Jó reggelt. Jó reggelt, Hát nem a fialaúra, de félek. Hát az lehetséges, akkor engem nem tudom, hogy hívnak, de jó, akkor beszégesen mással, viszont hallásra. Jó reggelt! Halló! Halló, jó reggelt kívánok! Én is ezt mondtam. Most hallottam a Navracsicsúrral való beszélgetést, és még a téma, amit mondanék, talán ide is tartozik. Én jó pár évvel ezelőtt hallottam egy tévéműsort, illetve láttam egy tévéműsort semmilyen Zsoltal. És ez annyira nem tud belőlem elmúlni, ez a, ennek a műsornak a hatása, amikor nagy boldogan Szemény mondta, hogy ő neki és Navracsicsnak volt a feladata leamortizálni Gyurcsányt. Én most el, ez igaz vagy nem igaz? Nem lehetne megkérdezni. Erről már nagyon sok szó esett. <Szorítan> Ráadásul emlékem szerint ez egy írott interjú volt, és nem tévé, de ez lényegtelen. A dolog azon van összefüggésben, hogy ebben az időszakban a KDMP és a Fidesz frakciója kivonult a parlamentből, és ők ketten maradtak ott, ők teljesítették azt a feladatot, amit egyébként a többi képviselővel együtt kellett volna, Elátni, de akkor tiltakozásképpen az akkori politika ellen a Fidesz-KDNP frakció nem vett részt a parlament munkájában. 061 0877 egy telefon még belefér, több nem. Eredetileg a termék megjelenést fognak hallani. Cool. Cool Jó reggelt lehet? Jártomban Keltemben, Horváth Csabát hallják, Zugló polgármesterit, a fővárosi közgyűlés tagját. Azt árult el nekem, hogy az hogy a büdös frászkonyhóban van, hogy én a kúrián nem találom azt a hírt, amit a magyar nemzetben igen. Hát ezek e, jó kérdések. De tudod, hogy miről é, beszélek, vagy nem akarsz, nem, van, a, nem akarsz barkóbbát van. játszani? Nem, pontosan tudom, ez egy parkolási Igen. rendelettel összefüggésben meghozott húrni. Kicsit tudnál hangosabban életet. beszélni, mert ez a pad alkalmatlan Igen. arra, hogy téged hangosabbá tegyenek. Igen. Szóval ez arról szól, hogy a főváros korábban hozott egy olyan döntést, egy új rendeletet, miszerint a jövőben az önkormányzatok csak saját maguk láthatják el a parkolási tevékenységet. Ezt a Fidesz megtámadta a Kúriánál, mondván, hogy ilyen döntést a főváros nem hozhat. Hát hozott, és most, ha jól értem a helyzetet, akkor a, a kúria döntésének az értelmében ez a rendelet nem léphet hatályba július 1-ével. Nem egészem. Önkormányzati törvényben ütközik Karácsony Gergely főpolgármester november végén elfogadott parkolási rendelete. Állapította meg a kúria, ezért az július elsőjé nem lép hatályba. Én ezt egyáltalán nem találom a kúria hollapjá, de lehet, hogy bennem van a hiba. A főpolgármester... Én, bocsánat, én is csak az újságot olvastam el reggel. De kivételesen egy ugye a magyar ezt nemzetben ezt még utalás sincs arra, tehát nincs egy link, ahol át lehetne menni a kúriára, és egy pár e, e, más internetes újság átvette a magyar nemzet hírét, de azok mind a magyar nemzetet vették át. A főpolgármester még az ősszel az előterjesztésben azt javasolt, hogy ne lehessen kiszervezni a automaták ellenőrzését a a Fidesz KDNP képviselőcsartja, egyetért a gyakorlatta több fővárosi keretben is alkalmazzák, de minden Dörödöm, dörödöm. de ez mennyiben vonatkozik azokra a részletekre, amelyekre te folyamatosan utalni szoktál, beleértve, hogy mi indokolta a zuglói parkolási rendelet megalkotását, a legutóbbit, ezek ugye az automaták távolsága, egyebek száma, ez, ez arra, ugyanarról beszélünk? Nem. Ö, igen, nem. Ö, ugyanakkor lett elfogadva, ugyanakkor lett fogadva, de nem erről szól. Tehát például, amiről ez a rendelet szól, az nem vonat, azért nem vonatkozik zúlóra, mert mi nem szervezzük ki a parkolási tevékenységet. Tehát azt az önkormányzat maga látja el. Egyetlen egy dolgot e, teszünk meg külső szereplő által, hogy veszünk parkolórát, hiszen gyártani nem tudok olyan önkormányzatot, amely erre képes lenne a gyártásra. De ezen kívül az uglói önkormányzat évekkel ezelőtt meghozta az ehhez szükséges döntéseket. Nyilván Karácsony Gergely korábbi polgármesterként látta ennek a szabályozásnak a szükségességét, és behozta a közgyűlésre. Egyébként a Fidesz sem vitatja ennek a jogosságát, legalábbis a cikk tanúsága szerint és a korábbi nyilatkozatok szerint de ők a rendelet, meghozott rendelet jogszerűségét vitazták. Igen, hogy arról van hogy az önkormányzati törvény 23. ba ütközik ez a fővárosi közgyűlési döntés. Igen, ehhez képest persze az önkormányzati törvény szellemiben eljáró polgármesterek hozták ezt a döntést zögségükbe, hiszen a közülés a polgármesterek szavazataival működik. Éppen ezért nyilván lehetett volna így is értelmezni a kúria, E, döntése érdekes módon ahogy te is elmondtad a magyar nemzet előbb jelent meg mint a közlönybe ezek érdekes kérdéseket vetnek hát, érdekes kérdés ez egy nagyon enyhe kifejezés a lottószámokat számokat nem osztanám meg velem valaki ugyanígy? E, nyilván hálás lennék én is ugyanazért de, de mégiscsak van egy helyzet hogy e, van egy döntés Mindegy most ez, hogy milyen motivációra hozta meg. Persze egyáltalán nem mindegy, hogy milyen motivációra hozta De elnézést, hozta három, a, hányan vannak a fővárosi közgyűlésben? 33 -an. 33 -an. Oké, okay, hát akkor most már érthető, ugye akkor a Fidesz frakciója az nem szavazott nemmel, viszont tartózkodott. Árulj Én már el nekem, miközben politológus nem vagy, de most azt csinálok belőled, hogy aki egyébként a kúriához fordul, mert nem ért egyet a döntéssel, akkor, amikor ezt a döntést hozza, vagy ez a döntés megszületik, akkor miért nem nemet nyom, miért tartózkodik? Ezt nekem értenem kéne? Hát tulajdonképpen most azért az indoklásuk alapján el tudom fogadni a tartózkodást, mert magát a döntést nem kifogásolták, tehát a döntés szellemiségét nem kifogásolták, a jogszerűségét igen. Aha. Ez most éppen egy fontán uh -huh. lesz, amiben... Egész a... jól csinálod. Politi okay. Politikai ellenfelőként is azt kell, hogy mondjam, hogy ez a politikai kultúra szabálynak megfelelt ebben a speciális esetben. Jó, köszönöm, már okosabb vagyok. Uh, Ugyanett, uh, akkor azok a, tehát az a másik rendelet, ami egyébként a parkolásnak a, a mechanizmusát érinti beleértve uh, az automatáknak az egymástól való távolságot, a türelmi időt, az nem ütközik az önkormányzati törvénybe. Ezt nem állítom, viszont azt állítom, hogy ezt nem támadtam meg a Fidesz e, a bíróságon. Okay. Ezért ezt a rendelet részt nem érintette. Oké, okay, rendben van. Is úgy, ezt úgy hoztam el a fővárosi közgyűlés, ezt a rendeletet, e, hogy a távolság 75 és 225 uh -huh. méter között e, szabályozandó. Uh -huh. e, akkor, Szerint, sajátok sáknak megfelelő. Akkor abban segítsél nekem, hogy akkor a sávosan növető parkolási díjrendszer, ami még nincs, de talán lesz, az olyan döntés -e, amit a fővárosi közgyűlés saját hatáskörbe meghozhat-e? Ez az egy döntés vitán felül a fővárosi közgyűlésé, a tarifák megállapítása. Ugyanakkor ebben van egy kis félreérthetőség, mert jelenleg is bizonyos értelemben sávos, abban az értelemben sávos és progresszív a parkolási díj, hogy minél bejebb a belvárosba, annál drágább a mm -hmm. legdrágább az Igen. első kerületben, meg az ötödik kerületben. Ee, inkább azt mondtam, hogy progresszív sávos parkolási dízónákban gondolkodunk, ami azt jelenti, hogy legyen még határozottan drágább az, ami bent van. Mert az a célja, hogy a lehető legkevesebb autó menjen be. Tehát aki tudja, az rakja le inkább kiebb. Ee, valamilyen csomópont közelébe, de a legoptimálisabb az, hogyha otthon tudja hagyni a gépjárművet és mondjuk csak hétvégi utazáshoz vagy bevásárláshoz használja. Ez a cél és az a cél, hogy mindenki lehetőség szerint a, a javítandó és javuló közösségi közlekedés eszközeit használja méter villamos trollét. Most már lehet tudni, hogy július legelején, vagy június legvégén, tehát napokon belül ismét lesz parkolási díj. Ez július elsője, vagy, vagy mi a napja? Elvileg július 1-e, ez a mi ismeretünk, ezzel kapcsolatban más információ nincs, de szakmailag már nagyjából egy hónapja indokolt lenne, hiszen a forgalom, a hétköznapi forgalom teljes mértékben megegyezik a járványválság előttivel, már pedig ha egy forgalomtechnikai eszközről beszélünk, hogy valamennyire mozgásra és ne parkolásra késztesse az autókat, ez pedig a parkolási díj, ennek az indokoltsága legalább egy hónapja fennáll, azóta számolnak be folyamatos dugókról a városba. Tehát a július 1 is már egy olyan késői dátum, ami szintén szóval eddig is magyarázhatatlan volt. Hogy miért most? Zsugország gyűlési képviselője, aki rendszeresen megszólal a Jancsiban, túl Csaba elmesélte, hogy a Költségvetési Bizottságban hogyan lett leszavazva az ő javaslata, az egy másik kérdés, és aztán nagyjából egy napra rá az ellenzéki polgármesterek sem szólahattak fel, ahogy láttam, legalábbis a sajtótájékoztatón te is ott voltál, és szóba került az, hogy a 2021-es tett a költségvetését tekintve milliárdos, nem egyesel, nem kettesel, nem hármasan, és nem négyesel kezdődő milliárdos különbség lesz a, a tervezet és a valóságos között elvonások okán 5 milliárdról volt szó, szóval ami egy egészen elképesztő összeg. A demokratikus koalíciót egy kicsit szem fölébe ment, mint hogyha ezen lehetne licitálni, de kérdezem tőled, hogy te, mint polgármester, ehhez az egész jelenséghez beleért, vagy nem hallgattak meg benneteket a bizottságban, vagy nem szólalhattatok meg, ez az egészhez hogyan viszonyulsz, és milyen táncrendnek vagytok a részei? És nem az ellenzéki polgármestereket nem hallgatta meg a Költségvetési Bizottság, hanem a polgármestereket. Mert én, amikor kiállok a kerületemért és más polgármester a településéért, akkor én az zuglói embereket képviselem. Nem ellenzéki politikusként, hanem zuglói polgármesterként. Ebben az értelemben szerintem kutya kötelessége lenne, annak a törvényhozó gépezetnek ami dönt az emberek életéről az önkormányzatokon keresztül meghallhatni a másik oldalt. Éppen ezért mondtam el, hogy a 133 bátor embernek ahhoz van bátorsága, hogy megszorító intézkedéseket hozzon az emberekkel szembe, de ahhoz már nem volt elég bátor ez a 133 ember és annak a képviseletében ott ülő néhány fideses, hogy meghallgassa azokat a polgármestereket, akik el tudják mondani az életből vett tapasztalataikkal, hogy ez mivel fog járni, milyen következményeket hordoz magával, A például a szociális ellátó rendszert, a szociális támogatásokat meg kell hortítani, pont a válságidőszakában, mert a kormány nem kívánja például módosítani a munkanélküli támogatások rendszerét, nem kívánja hosszabbítani, nem veszi figyelembe, hogy válság van, nem veszi figyelembe, hogy közel félmű ember elvesztette az állását, és az önkormányzatok pedig számos olyan döntést hoztak az elmúlt hetekben, a hónapokban, ami pont ezt a kárenyhítést folytatja. Ezt a, azt a pénzt veszik el az önkormányzatoktól, amiből a kárenyhítés eddig történt, más pedig ami most jön a járványválság után, az egy humanitárius válság gazdasági válság, aminek a következményeit együtt, és partnerként kellene kezelnünk. Igaz-e az 5 milliárd? Az 5 milliárd a teljes hiányra érted, vagy pedig az uglói költségvetésre? Az, az uglói költségvetésre, mert Tócsaba ezt mondta. Az uglói költségvetés 5 milliárdja igaz, de nagyon remélem, hogy valamekkora összeggel lejjebb tudjuk szorítani. Azért is igaz az 5 milliárd, mert e, hozott a kormány egy döntést, vagy hozni fog egy olyan döntést, hogy nem is kell befizetni idén azokat az adókat, például az iparűzési adót, amit a vállalatoknak e, évégével kellene, ami azt jelenti, hogy akár 4-5 milliárd forintos lyuk is keletkezhet az önkormányzat büdzséjében, amit nem tud kimozogni, nem tud kilazdálkodni, nem tud ilyen mértékben mit elhagyni. De emlékezetem szerint ez egy 15 os arány, hát ez rettenetes. Ez így van, és ez még egy óvatos beslés ennél voltak sokkal uh, progresszívabb becslések is, az őszintén szóval már menedzselhetetlen és kezelhetetlen, mint ahogy az az 5 milliárd is. Az, ami most uh, a fővárosi kerületek, a fővárosi önkormányzat, de ha gondolat kiterjesztheted, uh, és a kormány között van, az micsoda? A diskurzusra, a párbeszédre, vagy ennek a hiányára gondol? Az egészen ugye, ahogy mondod, pontosan. Igen, ez, hát egy ez, tósdí, ez egy kiszorítósdi. Ez micsoda? Ez tulajdonképpen egy revans. Tavaly októberben a választók úgy döntöttek, hogy az ország egyharmadát felszabadítják, és adnak esélyt arra, hogy ne kormánybálkozunk. Ugye miközben revansról a a beszélsz, és ennek, ebben van logika, E, azt kérdezem tőled, hogy a Fidesz sokan nem szeretik, de akik nem szeretik, azok se gondolják, hogy ott hülyék vannak. Tehát revansot venni olyan miatt, amivel egyébként azokat büntetik, akik őket leváltották, az egy újabb leváltáshoz vezethet. Azért a Fidesz nem ennyire egy gonosz malacka. Tudod a viccet, hogy a gonosz malacka ugye úgy gonosz, hogy beleesik a gödörbe, oda megy valaki, hogy kihúznak, és azt mondja, hogy a gonosz malacka, hogy nem. Igen. A helyzet az, hogy az ország egyharmada a Fidesz ellenszavazott, és uh, ha terminológiát nézünk, akkor ellenzéki polgármestert választott. De a Fidesz logikája szerint, ami ugye az a négyből. Két a kétharmad még mindig megvan. A kétharmad segítségével továbbra is uh, uralni tudják uh, az országot, éppen ezért ők most az, arra a kétharmadra koncentrálnak, amelyik kétharmad uh, nem zavarta el őket. Hát most így állunk, és Vajon az ezek de... az önkormányzatok és akik ott dolgoznak, azok átlátják ezt, vagy pedig. Tehát az a kérdés, hogy nem is az, hogy szolidaritást vállalnak, mert ez hülyeség, de a kérdés az, hogy azok a problémakörök, amelyek egyébként egyes önkormányzatokat jobban érintenek, ketteseket pedig nem, mert adott esetben más módon visszapútóják a pénzeket, azok egyébként magukat, az önkormányzatokat ez alapján nem állítják egymással szembe, vagy ezzel teljesen párhuzamosan együtt lehet élni. Persze, hogy szembeállítják, de ez a Fidesz stratégiájának, a politikájának a lényege. Hogy vannak, akik velünk vannak, és vannak, akik nincsenek velünk, és ha a budapestiek úgy döntöttek Fideszes választókkal együtt, hogy a kormány nem támogatják akkor, így jártak a budapesti. Fidesz... Akkor ez 2022-ig így marad? Hát ez nagyon úgy tűnik, mert nem tudom másképp értelmezni, mint egy, egy részben revans, részben bemutatni azt, hogy egyébként a kormány nélkül a főváros vezetése, vagy éppen Miskolc nem megy semmire, ez a politikai koncepció, és persze vannak, akik ennek bedőlnek, vannak, akik nem dőlnek be. Erre az egyik legékesebb példa majd a Lánchíd ügye lesz, ahol a Lánchíd felelősségét tolja a kormány a fővárosra, noha a kormányhoz közeli vállalkozókatnak egy önvállalhatatlan. vállalhatatlan közvetelzési ajánlatot a lánc ami egészen nem volt benne a fővárosi bücsében. Ezek világosan azt mutatják, hogy a kormány nem partnerként akar arról beszélni, hogy jó, akkor mit kell tenni ahhoz, hogy a láncid felújítás a legröv, időn dömbelő megtörténhese? Nem mutogat, mutogat magára, meg Tarlós, hogy át, Tarlós már régen megcsinálta Oké, okay, de az kérdezem... 2011-ben föl ezt... kellett volna újítani a láncidat a korábbi terveknek megfelelően, és Dalos István, ha úgy tetszik, eddig az egyetlen főpolgármester, akinek 9 éves ciklusa alatt nem sikerült egyetlen egy hídat sem felújítani. De akarunk-e akkor bármit kezdeni vég mártonnak az M-Fórum megjelen cikkével? amely egyenesen azt állítja június 17-én, hogy Karácsony Gerge is kiegyezett az egyik legnagyobb nerlovaggal. Az M4 sok mindennel meg lehet vádolni, de azzal, hogy kormánypárti nem egy ritka szakszerű újság általában. Én legalábbis nem nagyon találtam kivételeket. Évek óta tartó szúpárbaj a közölevény hangolása és jogi vita után megtörtént egy kiegyezés az ellenzéki vezetési fővárosi önkormányzat. Extra 900 millió forintot fizet a vidámpark helyén épülő Pannon Parkot kivitelező most már tekintsünk el, de hát a szöveg ez van a fekete üves NER lova István cégének, és ez később részletezve is van. Na most azért a helyzet a következő. Vannak szerződések, és annak van jogszerű, jogos követelés része, és van a jogszerűtlen. Jogszerűtlen nyilván nem vagyunk hajlandó kifizetni, de csak azért, mert annak idén tarlóség garancsival kötöttek szerződést, azért nem mondhatjuk, hogy nem fizetjük ki az elvégzett munkát. Igen, de ahogy én tapasztalom, itt egy olyan árdrágulás van figyelembevéve, amilyen árdrágulást a Lánchidnál meg nem vesznek figyelembe. Hát ez a politikai kettős játék. De, de az mint, a kérdés, hogy kinek a részéről? Hát véleményem szerint a kormány részéről, ott, mert igen, a Lánchidat is és a biodómot is kormányközeli cégek, az említett cégek építették, garancsig építették a biodómot. Jelentkezett e, virág e, a kormány oldalról a láncét felújítással, gyakorlatilag a három. De valamiért ebbe a fővárosi a közgyűlésbe belement, hiszen május 18-án módosították, ez de ki a közbeszerzési értesítőből, és 900 millióval több lett, vagy 800-al. Hát a helyzet a következő. 900-al. Szóval, ha csak azon az alapon döntenénk, hogy ne adjunk kormányközeli vállalkozóknak, vállalatoknak például építési beruházást, mondjuk például hídfelújításba, akkor nagyjából arról döntenénk, hogy nem csinálunk semmit, mert az elmúlt tíz évben az összes ilyen céget, vagy legalábbis a fölöttük lévő ellenőrzést megszerezték. Tehát ebben az értelemben sajnos azokkal kell dolgoznunk, akik vannak. Arra figyelünk, hogy ne drágítsák a közbeszerzési eljárások során indokolatlan mértékben az árakat, és lehetőleg jogszerűen tartsák be, hogy ha hibáznak, akkor az közvérként kérjük. De ráadásul áll, ezzel párhuzamosan hát, még egy időhatáris módosítva lett, és nem április, hanem augusztus végére kell késznek lennie. Igen, azért a járvány az egy most indokolható változás, amit most minden létező kiviteli szerződésbe sajnos be kell követnünk, ez én nem csak garancsít, hanem bármely más vállalatot. Hát emlékezetem szerint a Báros egyéb építményén György is Benedek hasonló csúszással nem beszélt, de ezt csütörtökön tisztázni fogom vele. Hát ezt vele kell tisztázni. A helyzet a következő, a járvány valóban sok mindent megváltoztatott. Az emberek nem abban a tempóban, a vállalatok sem abban a tempóban dolgoztak, építkeztek, mint előtte. Most kezd visszaállni valamennyire a régi ütem, a régi rend, de ez. Óhatatlanul is több hónapos csúszást okozott. És ez még az mindig az nem a elegendő van. ahhoz, hogy készen legyen, tehát ez a 900 millió, ez ahhoz elég, hogy az épület eljusson egy olyan állapotba, amely biztosítja az állagának a megóvását. Így van, hát ugye most folyik még, és augusztus végéig folyni fog az a munka, amely megállapítja, hogy hány milliárdra van szükség, a korábban mondott 20 milliárdra szembe ahhoz, hogy valóban működő képessé, tehát látogathatóvá lehessen tenni a biodolmot. Ez egy nagyon komoly munka. A 20 milliárd meg nyilván azért is átvizsgálásra szorul, mert hogy egész nincs 20 milliárdja a fővárosnak most. De nem csak erre a célra, hát ha lenne, akkor nyilván azért alapvetően is gyorsan a láncidat újítanák fel belőle. Ehhez akar önkapcsolódni kapcsolódni, aki telefonát? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én egy korábbi mondatához szeretnék szólni a polgéppal. Polgármester Úrnak, hogy. halló! Mondja! Igen, jó reggel hogy nagyon zavart, hogy kétharmadot mondott a nem választott, kétharmada választotta meg a Fidesz. Elnézést, a nem ezt mondta a polgármester, az, a, az önkormányzatoknál mondta ezt az arányt, tehát arra kérem, hogy ön pontosan idézze azt, amivel kapcsolatban kérdést mond, nem ez hangzott el. Azt szeretném tőle megkérdezni, hogy Ács Dániel, aki Professionális módon foglalkozik, hogy minden vonatkozásban jót állapít meg, vagy igazat, ez egy másik kérdés. De ez a session-based parkolási szoftverrel kapcsolatos legutóbbi dolgozata ennek a helyén valóságáról, te mit mondasz? Hát nekem továbbra is nagyon furcsa, hogy újságíró úgy készít cikkeket, hogy nem kérdezi meg például az önkormányzatokat. Tehát az önkormányzatokat, hogyha megkérdezik, hogy nyilván mi szolgáltatunk adatot, válaszolunk a kérdésekre. Ez ebben az új esetben sem történt meg. Egyetlen helyes megállapítás van a cikkben, hogy tudomásom szerint is ez az egyetlen cég, aki Budapesten szoftvert szolgáltat. Mi legutóbb néhány hónappal ezelőtt egy. Egy nyílt Európai Uniós közveszerzést írtunk ki, tehát gyakorlatilag bárhonnan Berlinből is jelentkezhettek volna e, szoftverszállítók, és mivel ide nem kell fizikailag e, ugye, nagy e, mennyiségben jelen lenni, hanem egyszer le kell szállítani jó szoftvert, és azt működtetni kell, mi is azt vártuk, hogy az adott esetben akár az európai piacról megjelennek új ajánlatok. Ehhez képest e, ugyanaz a cég jelentkezett és adott ajánlatot, mint aki korábban dolgozott, Budapesten érdekes módon nagyon eltérő, nagyon eltérő méretűek a szerződési összegek. Nagyjából, ahogy követni tudtam, a legkisebb kerület fizet a legkevesebbet, a nagyobb kerületek a legtöbbet. Tehát arányosnak arányos a vállalkozási díj, de őszintén szólva ezek a cikkek nem azt segítik, hogy az emberek lássanak, inkább csak az avart növeli. Azt kérdezem tőled, hogy a következő közgyűlés már személyes lesz, mert talán június 16-án volt a legutóbbi, az nem tudom, hogy ez már személyes részvétel volt-e, vagy sem. Aki egyébként rámegy az önkormányzatnak a honlapjára, az pontosan láthatja azt, hogy nagyon érdekes, hogy egyébként egyes programpontokkal kapcsolatban mit mondanak az önkormányzati képviselők, és egyben megírják azt, hogy igen, nem tartózkodik, tehát ráadásul ott még úgy rá is van satírozva magára az oldalra, hogy ki is és mondja ezt, tehát ez nagyon látványosan és praktikusan van megoldva ott. Igen, tehát tulajdonképpen pont úgy van, mintha egy térben találkoznánk. Jövő héten egyébként csütörtökön már zúló testülete így fog ülni, szerdán a fővárosi közgyűlés így fog ülni. Tehát húsvér, valóban fogunk megjelenni a megfelelő védőtávolság betartása mellett az ülésterembe, és egy hasonló jegyzőkönyv fog születni. Ha hozzászól valaki, az megjelenik a véleménye, megjelenik a szavazata, megjelenik. Tehát ez volt a normális. Van, ahol ezt nem vették ennyire, szigorúan egyszerűen döntött a polgármester mindenki helyett megkérdezése nélkül. Én egy másik utatmódot választottam, írásba előzetesen megkértem a véleményüket, szavazatukat, és ezt egy jegyzőkönyvben minden esetben rögzített. Igen, ezt, ez összesen ott száz nem száz nem men, Összesen 177 esetben hoztam döntést a képviselőkkel egy egyeztetett és írásbeli módon rögzített formában, és 13 alkalommal történt ilyen előre kielődülés. Jó hát, hogyha ehhez szól hozzá, aki telefonál, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok jön. A Zuglói polgármesterhez szeretnék egy kérdést írni. Hajrá! Kérdé. Tegyen meg? Hát egy meg kéne egy, próbálni. Egy. Ja igen, Azt Az Zuglói rok vagyunk. És az érdekelne, hogy a bvsc Andra, illetve Huszadában a nyugdíjasok múlt négy évben is és előtte is ingyen mehettek. Hogy önnél ezt miért nem Preferálták. Válaszoltok? Persze. Igen. Hát most azért nem tud menni, mert a járványügyi előírások miatt csak a sportolók használhatják a bbst Usodáját Egyébként az önkormányzat folyamatosan szerződésben van a BVSC-vel, tehát mi megtérítjük a BVSC-nek a nyugdíjasok által igénybe vett úszását. Tehát akkor jelenleg marad is. a régi rendszer. Hát, Nem, a hát konga... marad, tehát Igen. jelenleg is így van. Uh -huh. Jó, tehát ha van ön oda ha már a járvány... De de elnézést, tudom, ha már ezt a kérdést feltette, akkor ön miből gondolt, hogy másképp van, mint ahogy korábban volt? Mert az a úszodá honlapján máshogy van. Az úszkoda holnapján annyi lehet, hogy jelenleg nem látogathatják a nyugdíjasok, mint ahogy más Azt publikus úszók sem. A járványügyi korlátozás feloldásával viszont automatikusan visszaáll a régi rend. Az önkormányzat szerződésben áll a BVSC-vel és ennek megfelelően megtéríti az idősek úszását. Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm. Azt is köszönöm szépen. Köszönöm a rendelkezésre állást. mindenki lerakta? Én nem, én Akkor jó. Szerettem volna megköszönni a rendelkezésre, állás és kelemes Köszönöm szépen. Én is köszönöm szóval szépen. szépen Viszont Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét, egyúttal termékmegjelentést hallottak. Hát, magunkra maradtunk ismét. Egy perccel múlott fél kilenc, elrakom az összes papíromat. Valaminek okán rajta vagyok a 444 hírlevelén, amely azt írta egyébként, hogy egyre csökkenő reklámbevételeik okán soha nem volt akkora szükségük az olvasóknak a támogatására, mint most. Ha gondolják, akkor ezt vegyék felhívásnak. Gondolom, hogy a szükséges adatokat a 444.hu-n megtalálják. A hú nem volt barátságos az én személyemmel, de ez nem lehet ok arra, hogy drukolják az eltűnésükért. Sőt, szeretném, hogyha... Olyat nem fogok mondani, hogy színesítsék a palettát, mert ez nem az én szövegem, de maradjanak fenn. 061-877-0877 Egyre közelebb kerülünk ahhoz a helyzethez, hogy hétfőn azt mondjam, hogy még tíz műsor az aznapival együtt. 061-877-0877, ma a 2020 június 19-én pénteken, kettő fél 9 után, Viktor szokásos péntek reggeli rádió interjújában, a láncét kapcsán úgy fogalmazott az Index szerint, nem baj, ha sok elméleti ember egy városházán, de akkor meg kell találniuk a gyakorlati szakembereket, akik kézbe veszik a dolgokat, általában nem rossz szándékot látok, hanem szerencsétlenkedést, fogalmazott Orbán masnak tartja, hogy rendszer, rendre pénzhiányra hivatkoznak, tele vannak pénzzel, csak értelmesen kell felhasználni, szurkolunk nekik, hogy sikerüljön. Vagyunk a mi, vagyunk a ti, vagyok az én, vagyok a te, vagyok az ő. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Küldtem ennek egy e-mailt az alkotmánybíróságnak a friss határozatáról, ami az eszélyhelyzetre vonatkozik. És? Hát tessék szíves elolvasni. De ez nem szól, ez most mennyiben a kúriáról volt szó, nem az alkotmánybíróságról. Jó, köszönöm. Uh -huh, jó, hogy telefonált. Lehet, hogy egy másik műsort akarsz felhívni? Itt hívom fel a szíves figyelmüket, hogy a hátralévő tíz napban én baromira bírnám, hogyha nem csak politikáról beszélgetnék, bár kétségtelen, hogy a csütörtök és a péntek elviz bennünket a politika irányába. Szóval a Balázséknak a sikere az egyebek között abból adódik, hogy a politikától megcsömörlöttek, plusz a fiatalok, mint, mint, mint egy ilyen egység. Ha van ilyen egység egyáltalán. De mit kezdjek én azzal, hogy valaki elküldi az Alkotmánybíróságnak, vagy én nem tudom micsodának milyen határozatát, amely semmilyen vonatkozásban nincs, semmivel se összefüggésben a műsorommal, de számon kéri rajtam. Annak a nagy népük, össznépi konszenzusnak a jegyében, amiről beszélgettem Navracsis Tiborral. Ki mit szeretne még számon kérni rajtam? 061-877-0877, beleértve, hogy napok óta esik az eső. Megtárgyaltunk. Semmi nincs a nap alatt, különös tekintet, hogy nem is süt. Jönnék szépen egy kis zabot, hogy hegyezhessem. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Itt jelentem, somor tanultán süt a nap. <gül> <gül> Úgyhogy itt jobb idő van. Küldjön belőle! Mondom, küldjön belőle! Jó, majd megpróbálom elintézni. A, a zenével pedig semmi probléma nincsen, és a magával a műsorra sem. Nem véletlenül nézem minden reggel, amikor csak tehetem. Köszönöm, megmondom a fiala úrnak. egy rádióbarát 11 perc-13 másodperces felvételt. Emlékszem, hogy annak idején a Budapest rádióban, amikor Maha Visnút játszottam, akkor azt kérdezték tőlem, hogy én ezt komolyan gondolom. Vén vagyok akár a föld. A TV műsorból még 5 és fél perc, a rádiómisorból pedig 20 és fél perc van hátra. kérdezni, hogy amikor ilyen gyönyörű, kjúrzenék vannak, miért kell a mikrofont ütögetni? Mert ehhez van, kedvem. Ja, ez nagyszerű. Gratulálok. Viszont Én is gratulálok, is gratulálok ennek a telefonjához. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Jónkonéni vagyok. Azt szeretem. Ön miért mutatkozik úgy mert be, mert mert hogy néni? Meg Justus, Juditka, Igen? meg Vicsek hol vannak? Hogy még egyszer nem értettem. Hogy Juditka, meg Vicsek hol vannak? Juditka és Vicsek honnan? Mi? Honnan Jó. hol vannak? Hát, hogy nem lássuk őket a képernyőn. De ezen a képernyőn sose voltak, és nem tudom, ki ez a Juditka. Hát Juditka egy, hát egy munkatársodott az átévényre. De nem tudom, Juditkának nincs vezeték neve. Nem tudom. Nem hát mondom, akkor ne hogy a ragudja, nem. legközelebb készüljön fel jobban, mert nem tudom, ki ez a Juditka. Tehát ha valakit hiányol, akkor legalább tudja megmondani, hogy kit hiányol, hogy néz ki. Milyen Juditka? Nagy mellük kis mellő, szőke, magas... Nem kérek segítséget, mert nem tudom nekem, nem az a kötelességem, hogy az ATV-ben az összes üdítkát ismerjem, és elnézést, hogy a melméretről volt szó, magasság is lehetett volna bármi. Tehát még miatt valami rasszizmussal vádolnának meg, szeretnék ezzelől kimenekülni. Bár biztos volt a ráigény. Bár az, hogy valaki nagymellű, azt hiszem, hogy ez még a politikailag korrekt, de most, hogy politikailag korrekt nincs is. Bele fér. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Megyek az autópályán, és láttam ilyen feliratokat, hogy figyeljünk a közutasokra. És az első gondolatom az volt, hogy Jézuson most már vannak olyan emberek, akik meg fizetnek azért, hogy utazgassanak A-ból B-be, de aztán rájöttem, hogy gondolom nem erről van szó. Hát akkor jó, hogy felhívott. Majd kérek egy ö, megoldás, hogy valójában az ön telefonja, az miről szólt. Így pénteken kettő és fél perccel hárnyát eljutottunk a teljes pihent agyúság állapotába. Ez a nem tudom, hogy miért telefonálok, de hiányolom Juditkát, Pistát és Vicsek urat, és látok feliratokat, amelyeket ugyan értek, de feltüntetem őket úgy, mintha nem érteném őket. Mit gondol erről Fiala úr? Válaszom, igen. Más szituációban nem. Esetleg talán. Péntekre nagyjából eljutunk abba az állapotba, hogy önök az én agyamra mennek, én pedig az önök agyára. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon kedvelem a kjúrt! De, hogy minden péntek kezd kell hallgatni, ez volt Én nagyon kívánom önnek, hogy ez legyen a legnagyobb problémája. Jó reggelt. Nem csak a kúriában itt is süt a nap. Nem csak a kúriában? Hm? Azt anabololják! Egy ilyen nagy kollektív lipót mezővé kezdünk alakulni, de a tévénézők ezt már csak 60 másodpercig élvezhetik. Jó reggelt! Jó reggelt, a Hölgy, vagyok. A Hölgy Balog Juditra gondolhatott egyébként a Szegedi Városi Tévének a iradójának a főszerkesztője. Hát akkor megmond lehet, hogy tudni, hogy hol lehet, akkor őt megtalálni. Hogy urat hol lehet megtalálni, nem tudom. Kivénézőknek, ahogy anyukám mondta, lőpá, kicsit még kocogtatom, mert ezt láttam, hogy nagyon bejött. De már nem kell sokáig elviselni engem. 5, 4, 3, 2, 1. Én egy rossz csont vagyok. egy ebatta. Kicsit visszamegyünk ebben. ebben. Pontosan megletjük 9-et. Fél perc van hátra a mai műsorból, ha csak hirtelen meg nem táltosodnak, és fantasztikusabbnál, fantasztikusabb telefonokkal nem árasztanak el. Nézzék, nekem mondandóm még annyival, van, mint a tenger, de szándékosan nem kezdtem bele. Megpróbálok visszapolgárias, sos os Te még dolgozott tovább? Szegény ember. 9 perc van, még 11 perc. 061877, 0877 az elérhetőségem, ha el akarnak érni, de ha nem akarnak elérni, akkor ne akarjanak elérni. E-mail címem döröpont, kisdékísérl, mint dr. pont, fialajanos a nevem, kukat, Minden Mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn még találkozunk. Yeah. Köszönöm. Ú, uh, val valamit megnyomtam. Uh, ez nagyon rettenetes volt. Négy perc múlva lesz reggel 9 óra. 061-877, 0877, nem tudom, már kezdtem el visszafelé, sorolni, de ha nem akkor először 1-877-0877 másodszor 061-877-0877, senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk, 7 hét óra után, negyen előtt. Viszont hallásra!